Озвучено Книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування! Частина 3.3 Несподівано для себе Елінор замилувалася власними ногами. Теодора вже майже дрімала біля каміна неподалік від кінчиків її пальців, і Елінор із задоволенням подумала. «Які красиві ноги в тих червоних босаніжках! Яка я цілісна і самодостатня людина!» Починаючи від червоного взуття і закінчуючи маківкою. Окрема особистість із притаманними лише мені рисами. У мене є червоні босоніжки, це один із атрибутів Елінор. Я не люблю амарів. Сплю на лівому боці, рускою суглобами на пальцях, коли нервуюся. І не викидаю старих гудзиків. Я тримаю в руці келих з бренді, бо він мій. Я тут п'ю з нього, бо в мене є місце у цій кімнаті. «У мене є червоні босоніжки, а завтра я прокинусь і все ще буду тут». «У мене є червоні босоніжки», – сказала вона дуже тихо. А Теодора обернулась і всміхнулась їй. «Я збирався». Доктор Весело з гарячковою надією оглянув присутніх. «Я збирався запитати, чи всі грають у бридж?» «Звісно», – відповіла Елінор. «Я граю в бридж», – подумала вона. «У мене був кіт на прізвисько Танцюрист, а ще я вмію плавати». «А я, на жаль, ні», – сказала Теодора, і всі троє подивилися на неї з неприхованим розпачем. «Зовсім?» – запитав доктор. «Одинадцять років я двічі на тиждень грала в бридж», – сказала Елінор. «З матір'ю її, адвокатом і його дружиною, упевнена, що тобі вдасться зіграти не гірше за них». «Може, ви мене навчите?» – запитала Теодора. «Я швидко вивчаю ігри». «Ой, лишенько!» Зойкнув доктор, а Елінор і Люк розсміялися. «Тоді займемося чимось іншим», – запропонувала Елінор, а подумки нагадала собі. «Я вмію грати в бридж, я люблю яблучний пиріг зі сметаною, і я сама приїхала сюди автівкою». «Нарди!» – гірко промовив доктор. «Я непогано граю в шахи», – звернувся Люк до доктора, і той відразу підбадьорився. Теодора вперток скривила губи. «Я не думала, що ми приїхали сюди грати в ігри», – сказала вона. «Відпочинок!» – туманно відповів доктор, а Теодора, ображено знизавши плечима, відвернулась і знову втупилась у вогонь. «Я принесу шахі, якщо скажете, де вони?» – запропонував Люк, і доктор усміхнувся. «Краще я піду», – сказав він. «Не забувайте, що я вивчив план будинку. Якщо ми відпустимо вас блукати на Одинці, то можемо потім не знайти». Коли двері за ним зачинилися, Люк кинув Теодорі зацікавлений погляд, а тоді підійшов і став поряд з Елінор. «Ви не почуваєтеся збентеженою. Ця історія вас налякала?» Елінор рішуче похитала головою. І Люк додав. «Ви зблідли?» «Мабуть, мені вже давно пора бути в ліжку», – відповіла Елінор. «Я не звикла долати за кермом автівки і такі відстані, як сьогодні». «Бренді», – сказав Люк, – «Бренді допоможе вам краще спати». «І вам теж», – додав він, звертаючись до Теодориної потилиці. «Дякую», – холодно промовила Теодора, не обертаючись. «Я не часто маю проблеми зі сном». Люк з розумінням усміхнувся Елінор і відвернувся, коли двері відчинилися і увійшов доктор. «Ото в мене багата уява», – сказав він, ставлячи на стіл шахівницю. «Ну і будинок». «Щось трапилось?» – запитала Елінор. Доктор хитнув головою. «Гадаю, нам варто домовитися, що не ходитимемо будинком поодинці». «Що трапилося, наполягла Елінор?» «Лише уява», – запевнив її доктор. «Як, вважаєте, Люку, цей стіл згодиться?» «Які чудові старі шахи, сказав Люк. «Дивуюся, що молодша сестра оминула їх увагою». «Можу сказати вам одне. Якщо молодша сестра і справді пробиралася до будинку ночами, то в неї були залізні нерви. Він стежить», – раптово зауважив доктор. «Будинок». «Він стежить за кожним вашим кроком». А тоді додав, «Та певна річ, то все лише моя уява». У світлі каміна вираз на обличчі Теодори був напруженим і ображеним. «Вона любить увагу», – здогадалась Елінор, і, не роздумуючи, примостилася поруч на підлосі. За спиною чувся легенький стукіт фігур, що їх розставляли на дошці. Рухи доктора Ілюка, які прицінювалися одне до одного, а в камінні танцював і потріскував вогонь. З хвилину Елінор чекала, що Теодора заговорить, а тоді лагідно запитала. «Досі важко повірити, що ти справді тут». «Я не знала, що буде так нудно», – відповіла Теодора. «Уранці ми знайдемо, чим себе зайняти», – сказала Елінор. «Удома довкола були блюди, розмови, сміх, розваги і веселощі. Мабуть, я не потребую подібних речей», – мовила Елінор, майже виправдовуючись. У мене було небагато розваг. Мені довелося доглядати матір, а коли вона засинала, я зазвичай розкладала паціянс або слухала радіо. Читати вечорами я вже не хотіла, бо щодня по обіді дві години читала їй у голос любовні романи. І вона легенько всміхнулася, вдивляючись у вогонь. Але це ще не все, подумала Елінор, сама собі дивуючись. Це не пояснює, як мені було навіть якби я захотіла розказати. «Навіщо я це все розповідаю?» «Я поводжуся жахливо, правда?» Швидким рухом Теодора взяла Елінор за руку. «Сиджу і бідкаюсь, що для мене немає розваг. Я страшна егоїстка. Скажи мені, яка я поганюша!» Її очі у світлі каміна спалахнули від задоволення. «Ти поганюша!» – слухняно сказала Елінор. Їй було незатишно від того, що Теодора тримала її за руку. Вона не любила, коли її торкалися. Та, схоже, якраз такими доторками і жестами Теодора висловлювала каєття, задоволення або співчуття. «Цікаво, чи чисті в мене нігті, похватилася Елінор і обережно вивільнила руку. «Я поганюша», – повторила Теодора, яка знову була в доброму гуморі. «Я жахлива, я чудовисько, і ніхто мене на дух не переносить. Ну от. А тепер розкажи про себе». «Я жахлива, я чудовисько, і ніхто мене на дух не переносить». Теодора засміялась. «Не глузуй з мене, ти, мила, приємна і усім дуже подобаєшся. Люк закохався в тебе до нестями, і я ревную. Тепер хочу дізнатись про тебе більше». «Ти справді багато років доглядала свою матір?» «Так», – відповіла Елінор. «Її нігті такі були брудні, та й руки якісь недоладні, а люди часто жартують про кохання, бо іноді смішно. Одинадцять років до її смерті три місяці тому. Ти засмутилася, коли вона померла?» Сказати тобі, що я співчуваю? Ні, вона була нещасливою. І ти теж? Я теж. А що було далі? Що ти зробила, коли нарешті звільнилась? Я продала будинок, сказала Елінор. Ми з сестрою взяли собі з речей те, що хотіли, усілякі дрібнички. Правду кажучи, там не було багато речей. Хіба ті дрібнички, які зберегла мама? Батьків-годинник, старі прикраси. Зовсім не так, як у сестер з дому на пагорбі. «А все інше продала?» «Усе. Щойно змогла». І тоді певна річ пустилася берега і з головою поринула в шалені бурхливі розваги, які привели тебе в цей дім. Не зовсім розсміялася Елінор. «Але стільки змарнованих років. Ти вирушила в круїз на пошуки чарівного кавалера. Купила новий одяг?» «На жаль», – сухо відповіла Елінор, – «грошей виявилося не так вже й багато». Моя сестра поклала свою частку в банк на освіту у доньки. Я справді купила трохи одягу, щоб поїхати в цей будинок. Люди люблять відповідати на запитання про себе, подумала вона. Яке дивне задоволення. Зараз я готова відповісти на що завгодно. А що робитимеш, коли повернешся? В тебе є робота? Ні, зараз немає. Не знаю, чим займатимусь. От я знаю, що робитиму. Теодора з насолодою потягнулася. Увімкнув всі лампи в нашій квартирі, ніжитимось у їхньому світлі. «Яка в тебе квартира?» Теодор знизила плечима. «Гарно. Ми знайшли стару квартиру і самі зробили ремонт. Одна велика кімната, дві маленькі спальні, затишна кухня. Ми пофарбували її в червоний та білий і відновили купу старих меблів, які надибали в крамницях у речей. Серед них один чудовий стіл з мармуровою стільницею». «Нам обом подобається відновлювати старі речі». «Ти заміжня?» – запитала Елінор. Виникла нетривала пауза, а тоді Теодора розсміялася. «Ні». «Вибач», – мовила Елінор страшенно збентежена. «Я не хотіла пхати носа куди не слід». «Ти кумедна!» – Теодора торкнулася пальцем щоки Елінор. «У мене зморшки в куточках очей», – подумала Елінор і відвернула обличчя від вогню. «Розкажи мені, де ти живеш?» Елінор замислилась, опустивши погляд на свої недоладні руки. «Ми могли дозволити собі пралю», – подумала вона. «Це не чесно. У мене жахливі руки». «У мене є невеличка квартира», – повільно почала вона. «Лише я живу там сама. Мабуть, менше, ніж у тебе, я досі обставляю її. Купую по одній речі, аби все було таким, як я собі задумала. Білі фіранки». «Я кілька тижнів шукала маленьких кам'яних левів для обох кінців камінної полиці. А щоб в мене є біла кішка, книги, платівки і картини? Усе має бути точнісінько таким, як я хочу, адже це тільки для мене. Колись у мене була синя чашка з зірками всередині. зозираєш у чашку з чаєм, а в ній повно зірок. Я хочу таку чашку». «Можливо, колись вона з'явиться в моїй крамничці», – сказала Теодора. «Тоді я відправлю її тобі». Одного дня ти отримаєш невеликий пакунок з написом Елінор з любов'ю від твоєї подруги Теодори. І всередині знайдеш синю чашку повну зірок. Я б украла ті тарілки із золотими обідками, засміялась Елінор. Мат. сказав люк, а доктор пробурмотів. Ой, лишенько, лишенько. Мені просто пощастило. Додав люк підбадьорливо леді, ви часом не поснули біля вогню. «Скоро поснемо», – відповіла Теодора. Люк перетнув кімнату і простягнув руки, допомогти їм обом підвестися. Елінор ледь не впала, а Теодора випросталася швидким рухом, потягнулася і позіхнула. «Тео хоче спати», – сказала вона. «Мені доведеться провести вас на гору, мовив доктор. «Завтра почнемо вчитися знаходити дорогу самотужки». «Люку, погасити вогонь». «Може, варто перевірити, чи замкнені всі двері?» – запитав Люк. Припускаю, що місіс Дадлі зачинила задні двері, коли йшла, а як щодо інших? Навряд чи хтось захоче сюди проникнути, сказала Теодора, тим паче, що молода компаньонка замикала двері, та хіба їй це допомогло? А якщо ми захочемо вибратися? запитала Елінор. Доктор зиркнув на неї і відразу відвернувся. Не бачу потреби замикати двері, відповів він тихо. Грабіжників з містечка можна точно не боятися, до Кіновлюк. Хай там як, сказав доктор. Найближчу годину, а то й більше, я однаково не зможу заснути. У моєму віці без читання перед сном ніяк не обійтися. І я завбачливо прихопив памелу. Якщо хтось із вас потерпає від безсоння, можу почитати вголос. Я ще не зустрічав людини, яку б не приспало читання творів Річардсона. Продовжуючи неголосно говорити, він провів їх вузьким коридором, а тоді через вестибюль до сходів. «Я завжди мав намір випробувати цей метод на маленьких дітях». Елінор піднімалася сходами слідом за Теодорою. Тільки зараз вона зрозуміла, як сильно втомилася, і кожна сходинка вимагала чималих зусиль. Елінор наполегливо нагадувала собі, що перебуває в домі на пагорбі, але навіть синя кімната означала «втомить лише ліжко синім покривалом і ковдрою». З іншого боку, продовжував доктор у неї за спиною. «Роман Філдінга десь такий самий за обсягом, та ж ніяк не за змістом, геть не годиться для дітей. Я сумніваюся навіть щодо стерна». Теодора підійшла до дверей, за якими була зелена кімната, обернулася і усміхнулася. «Якщо навіть трішки налякаєшся, – сказала вона Елінор, – відразу біжи до мене». «Звісно», – серйозно відповіла Елінор. «Дякую, добраніч». «І все ж точно не вибрав би смолета. «Панянки, ми з Люком розташувалися по інший бік сходів». «А якого кольору ваші кімнати?» – не втрималася від запитання Елінор. «Жовта», – відповів здивований доктор. «Рожева», – мовив Люк з граційним жестом відрази. «Наші синя і зелена», – сказала Теодора. «Я ще не спатиму, трохи почитаю», – повторив доктор. «Залишу двері прочиненими і точно почую будь-який звук. ніч, Нехай спокійно спиться». Добраніч, сказав Люк, добра ніч усім. Зачинивши за собою двері синьої кімнати, Елінор втомлено подумала, що то, певно, темрява, і гнітюча атмосфера цього будинку так її виснажили, а тоді все це зробилося неважливим. Синє ліжко виявилося неймовірно м'яким. Дивно, вже майже дрімаючи, міркувала Елінор. Цей будинок має бути моторошним, та водночас він дуже комфортний. М'яке ліжко, чудова галявина, приємний вогонь у каміні, страви місіс Дадлі і компанія теж. А тоді їй враз сяйнула. Тепер я можу про них думати, бо я тут сама. Навіщо тут люк і навіщо тут я? Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Вони всі бачили, що я налякана? Елін розіщулилася і сіла в ліжко, щоб дотягнутися до покривала. А тоді тремтячи від збудження і холоду вислизнула з-під ковдри. Крадькома, бо соні підійшла до дверей і повернула ключ, замикаючи їх. «Вони не дізнаються, що я зачинилася», – подумала Елінор, і швидко повернулася в ліжко. Натягнувши ковдру і покривало до самої шиї, вона спіймала себе на тому, що боязко поглядає на вікно, яке тьмяно поблискувало в темряві і на двері. «Якби ж у мене було снадійне, Вона знову мимоволі подивилася через плече на вікно, а тоді на двері. «Невже відчиняються? Але ж я замкнула їх, то як вони можуть відчинятися?» «Гадаю, вирішила Елінор, мені стане краще, якщо накриюся з головою». Заховавшись під покривалом і ковдрою, вона захихотіла і утішилась, що її не могли почути інші. У місті Елінор ніколи не накривалася з головою. «Я здолала сьогодні весь цей шлях», – подумала вона наостанок. І заснула, почуваючись у безпеці. У сусідній кімнаті Теодора спала, усміхаючись з увімкненим світлом. В іншому кінці коридору доктор читав памелу, час від часу підводячи голову і прислухаючись. А один раз навіть підійшов до дверей і постояв хвильку на порозі, вдивляючись у коридор, перш ніж знову повернутися до книги. На вершечку сходів понад чорним скупченням темряви світився нічник. Люк спав. А поруч на тумбочці лежали ліхтарик і талісман, який він усюди носив з собою. Будинок навколо них поринув у свої думки, і іноді ніби легенько здригався. За шість миль звідти місіс Дадлі прокинулась і глянула на годинник, згадала про дім на пагорбі і швиденько заплющила очі. Місіс Глорія Сандерсон, власниця садиби, яка жила за 300 миль від неї, закрила детективний роман, Позіхнула і потягнулася вимкнути світло, на мить замислившись, чи не забула вона затягнути ланцюжок на вхідних дверях. Друг Теодори спав, як і дружина доктора і сестра Елінор. Далеко у деревах над домом на пагорбі ухнула сова, а перед світанком пустився дрібний дощик, туманний і похмурий.